Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Munazim kuntukufu subhanahu wa ta'ala katika kubainisha hikima zake na falsafa za matendo yake subhanahu wa ta'ala kati anaya matendo hayo kati ya viumbe wake anabainisha katika aya hii ya nane ya, ya sura al-a'raf anasema tukufu subhanahu Walbaladu tayibu baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu ardi ikiwa ni mzuri huotesha miah yake kwa amri ya mwezimuungu ikawa mizuri na kupendeza na kutoa matunda au nafaka zenye kufaidisha waladhi khabutha na ardi liokuambubu la yakhruju ila nakida hayotishi ispokua nakida mabukuti ni mimea ambayo makabuti ni mimea ambayo haina viazi vizuri, makabuti ni ni mimea ambayo haina, mazuri haina mime. matunda mazuri matunda yake yanakuwa mapofu mapofu yenye tongo kadhalika nusarrifu ayati liqaumi yashkuru kwa mfano huo tunazibainisha aya kuwabainishia bainishia watu wanaofikiri neema za Mwenyezi wakazi shukuru. Mifano hii Mwenyezi Mungu anatubainishia kwa walezi wazuri wanavyolea watoto wao wakawa wazuri, wazazi wazuri wanavyozaa waza watoto wao wakawa wazuri. Na ndivyo ambavyo ardhi inabotoa mimea mizuri ikiwa ardhi nzuri. Hii ni nafasi kubwa yakuwa wataalamu kuzingatia namna bora ya kuishi na kuongoza na hikima na busara za kuongoza watu wanaowaongoza na kuwaelekeza katika mafanikio bora na maendeleo ya uhakika pamoja na hayo Mwenyezi Mungu anafululiza akisema kwamba Lakad arsalna nuha ila qawmi Tulimtuma nuha kwa jamaa zake وقال اكوامبيه يا قawmi ebudullahi ma lakum min ilahin ghayru in jamaazangu ni muabuduni munyzimu hamna nyenye mungu wa kuabudu anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye innii akhafu alaykum adhab yawmin azim mminna kuogopeeni na iogopea juu yenu adhabu ya siku nzito siku ya kiyama nasaha nzuri kama hizo zilizo toa nabinuu zake jamaazake ndipo lao, wale ambao wenye ardhi ya makabuti ardhi kavu ardhi sote mmea. mbegu zinatiwa lakini zinapofua Kala almala wakasema watu wa kubwa wa baraza wanaojifakhari kwa ukubwa kwa unene kwa vio nkaumhi katika kama yake no wakasema inna lanaraka fi dalali mubin sisi we nuhu tunakuona mwa katika wa wabadhi qaala aqasamna ya qaumi laysa bi zangu jama'zangu mimi sina hata chembe wa lakinni rasulun mir Lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa mlezi wa viumbe Nimetumwa kwenu ubalighukum risalati rabbi nakuja ja'a kukufikishieni maagizo ya mola wangu wa ansahu lakumna an kheri, wa aalamu minallahi Allahi la ta'lamun ta na najua na kutoka kwa Mwenyezi ni mazuri tu ambao wenyewe hamyajui. Awajibtum anjaakum dhikrum rabbikum. nyinyi mnashangaa, mnapigana botwa, mnkashindwa kuzinduka. Kwa kukujieni nyinyi mwaonyo miongozo, elekezo kutoka kwa Mola wenu, Mola mlezi wenu, akaopeleka miongozo hiyo ala rachuni kupitia mikononi kwa kijana minkum. Miongoni ni mweno si mtu wanje, si mtu msiyomjua mtu mnajua kamleta kampa katika miongongozo hiyo aje aifikishe kwenu Leon ili ile ayako Walitataku na ili mwenyezi Mungu wala alakum na ili no Nuhu dia semu na haya busara kabisa na hikima inyoonyesha upendo wa hali ya juu fakadhabu wakamkanya mkanya jamaa zake Wakamkanya faanjainahu anja wa inahu walladhina ma'ahu lakini tuliwakooa ayyuhal walio walioamini wali pamoja naye tuliwokoa filfulke katika jahazi wa agharaqana alladhina kadhabu biayatina tukawagharikisha kwa kuonyesha maji wakazama wale wote ambao walikuwa aya zetu wakijifanya vipofu kwa aya zetu walikuwa wakijifanya vipofu Amin hawataki kuziona hawataki kuzisikia hawataki kuzingatia وَإِلَى عَادٍ na kwa كَبِيرَ عَادٍ kabila la أَخَاهُمْ دُغَيَاهُ هُودًا تُمْهِي ya قال ناه يَقُول كَمَا Ya يَقُول يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ Ya جَمَاعَ زَغٌ يَم عبودوني مُنْزِلُكُمْ حَمَنَ نِي مُنْغُوَ كَمَبُدُوسُ فِيهِ أَفَلَا kwa nini هَمُ مُغُوبِ مُنْغُوَ yeye. قال almalau الَّذِينَ كَفَرُوا min قَوْمِهِ wakasema وَلَا Bwana kubwa ambao alikuhuru katika ya kaumu yake, no, yake yude. Kadhika komia yake yude. Inna lanaraka fi safati. Msemao ni ule ule, bwana refisiano, Sisi refisiano. Sihibu yahuudi upo katika upotevu. Wa inna lanadhunnuka min Si hivyo tu lakini sisi tunakudhani wewe ni katika waongo. Kala ya qaum, laisa bi Hodi akawambia jamaa zake mimi jamaa zangu mimi sina upumbavu sina upumbavu mimi walakin ni rasulu min rabbil lakini ni mjumbe mwenye busara mwenye hekima, mwenye kulikuta keni mjumbe mwenye kutoka kwa modha wote wa zima jambo linokujia kwenu ubadiliko kumrisaalaati rabbi niko kufikishieni maagizo ya mzee wenu wangu wa ana lakum nasihun Amin. na mimi kwenu ni mtu nikupendeleeni khairi na muaminifu awajibitum ibonye mnona ajabu mnashangazwa anja akumzikrum rabbikum kwa kukujieni nyinyi mwongozo kutoka kwa mdezi wenu Mungu umba wenu ala rajuli minkum kupitia kwa kijana miongoni mwenu liyundhirakum ili ajik janabiyukum qazeni aqoho fisheni aqo le qazeni vipu kufanya wapo kuelekea wa zkuru id ja'alakum khulafa habukumukeni baada mnyezingu alipokufanya ni nyenye ndio mahalifu viongozi limbali kwa minui baada wa twano baada wa twano walikuja watu wa uhudi wa zadakum fil basta na ka kuongezeni mwenyezi Mwenyezi watu wa katika umbile katika umbile akaongezeni ukunjufu kanuni watu wakubwa ukimo wakubwa wagimba wa wa wenye wa nguvu ni nyinyi fakuru ala Allah Zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu da ili mpate kufanikiwa qalu jamaa hawa wasema kumwambia uhudi ajitana lanabudu Allah wadha ikiwa wewe hudi huku na kakara unakuja kujatukutumbia sisi tumwabudu Mungu mmoja wanadha makana ya abudu abauna tuwache wale waongo waliokuwa kiaabudu mababu zetu ah hili hatukubaliani hiyo fa atina bima tailuna tulete hiyo adhabu na kutishia inkumta minasadiqia ikiwa wewe ni katika sana kweli ikiwa maneno yako haya na tuambia ni ya kweli basi tulete hiyo adhabu Watu wa Hud ya nkongomeno sadikae Kala akasema Hud kadu waka alaikum min rabbikum wa ghadabun. Ta emi kusha kuhibitikieni nyinyi kutoka kwa muumba wenu mlezi wenu adhabu na ghadhabu. ni fi asma'in samaitumha antum wa, maa. wa aba'ukum ivi kweli kweli nyinyi watu na kilizeno. Mnakuja kuja kunipinga mimi kwa kuyatetea majina ya masanambo ambayo mmeabuni nyinyi na wazazi wenu samaitumu habaina majina muabuni lata ta manata waza habala mnaita majina hayo antum wa ba ku baba zenu biha min sultan hajateremsha mwenyezi kwa majina hayo dalili yote pantaziruni ma al... min... na kumina na mtubiri nabi hud inaambia basi ikiwa nyinyi hudomsimama wenu hayaendelee ningojee ikiatakacho kufika mtakiona mimi niko pamoja nanyi na ngojea panja inahu mwezi Musa alisema tuliokoa hud waladhina ma hu na wale waliomina mpone naye birahmatim minna liokoa kwa rehema zetu Wakatana da aladhina waladhina kadhabu to go katili wa, wa wale ambao walikadhibisha aya za Mwenyezi Wa maana wa ambao hawakuwa ni kuamini wa ila thamuda mizunguko katika kuwafululiza kutaja visa za mitume anasemana thamuda naye kabila na thamuda tuliwapelekea akhahum salihah tulimpeleka ndugu ya usale qala naye akasema ya qaumi ya gudu kama alivyosema nzake Jamaa zangu ni Mwenyezi Mungu wa maalaikum min ilahi ghayr amna nyenye Mungu akumwabudu siku kwa yeye ati bayyinatum rabbikum zizo kujeni nyinyi za zawazi kutoka kwa mwana wenu hadhihi naqatul lahi lakum aya na huyu ngamia Mwenyezi Mungu kwenu mu, ni, ni dalili tosha ya uthibitisho wa utume wangu fadaruhu hamacheni ngamia huyo taqul fi ar-rillah Awa ya kila katika duniani mwenyeziangu anachotaka popote anapotaka wala tamasuwa bi suway wala msankusuliye kwa kumdhuru kwa madhara yoyote fa yaخذukum ikaja ikani sababu ya kushikanya ninyi na adhabu ya mwenyezi M hmm, fa yaخذukum adhabun alim ikaja kwa sababu ya kukushikanya ninyi adhabu inayoma wadhkuru idh jalakum khulafa min badia Yinzungu anawambia watu wa Hud watu wa sale. Kumbukeni pale alipokufanyeni nini Bani Samuda kwamba ni viongozi mbadi baada ya kaum Hud wababu fila ardhi akakupeni nafasi nzuri katika dunia tatakhidhuna min suhuliha qusura mukam na jenga katika tambarare za ardhi majumba makubwa watanzitu na dibala buyuta na mkia chonga majabali mkageuza nyumba fakuru ala allah taku kan neema za mezengo wala taathau fil ard musideen na wala msitafakaa katika dunia kwa haribiu msienae katika dunia kwa haribiu qala almalau malaa alladheena min qawmi walisema umabwana wakubwa ambao walifanya bora katika jamaa zake samoon el katika jamaa zake saleh walisema mabana wakubwa hao lil ladheena studhaifu kuambia wadogo wao bado koenyeleman amana minuhum katika wale walioamini e, kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wa wake miongoni mwao. Na wakubwa wao kubwa hawa wadogo, "Ata'lamuna anna salihan mursalun?" Vivyo nyinyi wale mnakubali kwamba Salih ni mjumbe wa Mungu? "Merabbi ni mjumbe alipelekwa kwa kutoa kwa malaika, muumba wake, mlezi wake." kalu wa watu hao waamini hao wali mjibu, wali wajibu zao." wakasema inna bima ursil bihi mu'minun Ndiyo, na sisi ujumbe aliyotumwa nao uh, saleh tunaoamini na tunaoasiwasa qala alladhina istakbaru wakasema bwana wakubwa inna billadhi amantum bihi kafiru ama sisi hicho kiamini, sisi tunakikanusha hicho kiamini, sisi tunakukufuria tunakikanusha hatuna habari nacho kabisa tukiamini faqarun naqa wa kam figan gamia mnyezimu ngamia alitoa kutoka katika jabali, kwa dua ya nabii saleh wa tawu an amri rabbihimu, wa wakaepukana na kuheshimu amri ya muumba wao mlezi wao Wakalu wakasema ya saleh ewe hai saleh hu ngamia ewe sisi tushamkata mkata miko msha mkata miguu na mtamchinja sasa rabda, ya itina bi mata ila hiyo adhabu lito in kuntum min al musarin ikwa kweli katika majumba wa mwenyezi ikwa kweli wewe katika majumba ya wa mwenyezi basi tutlete hiyo adhabu waliposema hivyo mwenyezi Mungu naaye anasikia fa akhadhat umurradi fatwa likwa shika tatemeku al ardi fa asbahu fi darihim jathimin wakawa katika majumba yao wameangukia na magugusi watowala wakala wakaa akawapa akawa pa mgongo akawaambia ya kaumi lakadi amlaka tukum risala tarabbi in jamaa zangu mimi nilikushakufikishieni maagizo ya wa wenu wangu wanasahtu lakum na nimekunasihini ve wa kutosha walakin la tuhibuna nasihin lakini nyinyi wenzangu hamtaki nasaha hamwapendi watu ambao wana nyuma masuri walo ta na lot naye izikala alipowambia jamaa zake jamaa zangu nyi ndugu zangu ataaatuna alfahisha tamasabaka kumbiha biha min ahadin min alalamin nyinyi watu na akili zenu mnataenda kitendo kichafu ambacho hajapata kutangulia kutenda kitendo hicho yoyote katika wanadamu wenye Inna innakum lataatuna rija nyinyi mnaendeana kuongeliana wanaume kwa wanaume shawa kwa matamanifu min duni nisaam kawa wana hake Bala antum qaum lakini nyinyi ni watu wa haribifu kweli kweli nyinyi ni watu wa haribifu ni watu wakosefu wa utu wamakaa na jawaba kaume mwenyezi Mungu anamsumulia mtume Muhammad akamwambia haikuwa jawabu ya jamaa zake lote Ila ankalu. isbukunukum wabia akhrijuhum wahamisheni nchini hapa huyo Lot na wenzake walio muamini. Wahamisheni min qaryatikum katikati hii chenu. Innahum unasun yatataharun. Kwani wao ni watu wanajigamba dijamba kwamba ni watu safi. Basii waondosheni hapa chini wao ndio wana usafi wako mahala mahali Watu wache sisi na uchafu wetu. Mizingo inasema fa anja inaho Wa Lot wa na wale watu wake walio illa imra'atahu wasakuwa mke wake kana tuna min ye alikuwa ni katika watu waliobakia ndani ya maangamizo kwa sababu walikuwa ni khiyana dhidi ya mmewe wake bibi huyo alikuwa na khiyana dhidi ya mmewe wake wote mwinzendo sema amtarna alihim matara tulenyeshe za juu yao huwa ya adhab fa ndhur kaifa kana kibatu hebu angalia jinsi yalivyokuwa mabaya matokeo ya watu ambao ni wakosa uchumaji wa madhambi wa ila madiana akhaum shuaiba pia tulipeleka kwa madiana ndugu yao mtume shuaiba ya qaumi ya budullah ma lakum min ilahin ghayru aqasema jama zangu ni. muabuduni mweziungu hamna ni mungu ko muabudu is kwa yeye qad jaatkum bayinatum rabbikum yalikunni ni miongozo ya uwazi Utokakum lazewenu Mwenyezi Mungu fa a'fulu kai walmizan kamilishianeni vipima vya mjazo na uzito wala tabakhasu nasa ashiahum na wala watu vitu vyao wala tusilifu fil ard ba'da islahi na wala musiharibu nchi baada ya kuitegemeza dhalikum khairul lakum kufanyhibu ni khairu kwenu in kuntum mu'minina iko ni watu tu kwa inu, watu wa basi e, msiharibu usifanye fisadi katika ardhi iliyokushitengenezwa <tipos> wala takudu بكل صراط تويدون na wala msikae mkawakalia watu katika kila njia tuyaiduna iko kazi yenu ni kuwatisha watasuduna ansabilillah na kuwazuya watu kuwepukana na ya Mwenyezi Mungu Mkazo ya watu kwa poisha na taa Mwenyezi Mungu man amana bihi yule aliyamin wa tabghunaha aywajam na njia Mwenyezi Mungu iwe na korogeshani mpindo mpindo wadhkuru id kuntum qalil. kumbukeni pale mlipokuwa ni wachache faka tharakum akakufanya aka ni wengi Mwenyezi kwa akakwatia baraka kizazi chenu wanzuru kaifakana aqibatu nusid Naangalieni jinsi gani ilikuwa matokeo mabaya ya watu harifu Mizingo anasema Wa inkana ifatum minkum aman Shuaib alimwambia jamaa zake ikiwa kikundi miongoni mwenu aman kimeamini bil ladhi ursiltu bih wa uleo nao wa taifa na kikundi la miongoni hakikuaamini fasbiru basan gogeni uamuzi utakuja Sibirini tu, kidogo waamuzi utakuja kutoka kumizimu wa kumthibitisha mkweli na kumlipa khairi na kumbainisha bainisha mwovu na kumlipa sharir hada fasmiru hatta Allahu bainana wa huwa khairul hakimin goyeni mpaka pale atakapoleta hukumu yake mizimu baina yetu na yende mhakimu mzuri mwadilifu allahumma majana ya karim bitadhkirikum tafain وَالَّذِينَ كَانُوا بِكُمْ مُتَّبِعِينَ وَلَا طَاعَةَكُمْ مُتَمِّينَ ربنا مسلمين مُسْلِمِينَ وَوَالِدِينَا وَأُولَدَنَا فِي وَنَا نُسَاعًا سَغَارًا بِرَحْمَتِكَ